monden lenik badiqueue je parle du contrôle du département de urte eta a presubit une gaissa Gogortzen, Heri Handietan, bon de uh, jardincen zentik uh, atezan eta goen uh, Bortuko eta Rural Mailan, uh, uh, basterak hüstan ditutuk eta goen uh, hor indar visibat galtsen jagu eta uh, niket zementen jatuaiko legik estiela uh, goen uh, kartieleko problemen tako boskatuik menabai herri handien tako eta hartako zen ebu ja prezentatu diat rishtabatekinan.